22. fejezet qui Jean az egyik legképzettebb vívónak számított a Jedi rendben. Az a Jedi mester, aki kiképezte, a legjobb tanítványának tartotta oktató munkájának elmúlt 400 éve alatt. qui szerte a galaxisba harcolt már kurta élete alatt, méghozzá legtöbbször olyan helyzetbe, amikor sokaknak esélyük sem lett volna az ő helyében. Ám ő túlélte ezeket az összecsapásokat, melyek minden lehetséges módon próbára tették a tudását és eltökéltségét. Ezen a napon azonban emberére talált. A Sith Lord, aki ellen obi van támogatásával küzdött, legalább olyan jól bánta a fegyverrel, mint ő, ám jóval fiatalabb és erősebb volt. Qui-Gon már a hatvanhoz közeledett, ifjúkora elmaradt mögötte, és az ereje egyre fogyatkozott. Egyetlen előnye, már ha beszélhetünk ilyesmiről, jelentős tapasztalatából és intuitív megérzéseiből adódott, amelyel ki tudta számítani, miként forgatja ellene a fénykardot ellenfele. Obi van életerős ifjúként küzdött, ám ő mögötte még alig állt néhány összecsapás, és egyáltalán nem számított harc edzetnek. Együttesen képesek voltak ellenállni a szítlornak, ám arra, hogy megszorítsák a veszedelmes ellenfelet, jó formán esélyük sem volt. Darknall elérte tudása tetőfokát, sohasem volt még jobb formában, és ereje is a csúcson volt. Ráadásul szinte messiási gyűlöletet és utálatot érzett a jedilovagokkal lovagokkal, a szítek évezredes ellenségeivel szemben. Egész életében ezért a pillanatért dolgozott és gyakorolt, hogy megküzdhessen egy zsedi lovaggal. Az már külön jutalomnak számít, hogy egyszerre kettővel vívhat. Nem félt, és nem is kételkedett abban, hogy ő fog győzni. Oly módon összpontosított, és ezt qui azonnal felismerte, mint ahogy a Jedi fókuszál a jelenre, pontosan tudva, mi szükségeltetik a megfelelő pillanatban. qui látta ezt a megszállott tekintetében, és vörös-feketére tetovált arcán. A Sith Lord élő példája volt annak, amit a Jedi mester mindig is magyarázott obi wannak arról, miképp tudja legjobban érzékeltetni az erő akaratát. A háromharcos villogó fénykardokkal vívott a hangárban, és minden tudásukat bevetették, amire szertettek az elmúlt évek alatt. A jedi lovagok folyamatosan próbálták a támadást erőltetni, s végül a Seat Lord eltávolodott a náboiaktól meg a vadászgépektől, és a hangár távolabbi felé hátrált. Ám qui felismerte, hogy bár úgy tűnik, mintha ő és Obi-Wan szorítanák őt egyre visszább, valójában a Seat Lord irányítja a küzdelmet. Megkökkentő ügyességgel pörökbe forogva, ugrálva, táncolva vitte őket magával az ellenfelük egy önmaga által kiválasztott hely felé. Ereje és gyorsasága révén könnyedén kivédte a támadásaikat, miközben visszavágásaival megingadhatatlanul kereste a részt a védelmükben. Gwygon eleinte nagy ellánnal vetette bele magát a küzdelembe, mivel érzékelte, mennyire veszélyes az ellenfelük. Mi előbb véget akart vetni az összecsapásnak? Hosszú haja mögötte lebegett, miközben vadul és elszántan támadott. Obi-Wan ugyanezt tette, követte mesterét. Harcoltak már együtt ezelőtt is, így pontosan ismerték egymás mozdulatait. qui képezte ki obi vant és bár az ifjú vívó tudománya egyelőre nem ért fel az övével, hitte, hogy egyszer majd Obi-Wan sokkal jobb vívó lesz, mint ő valaha is. Tehát gyorsan lerohanták a Seatlordot, és csak nem olyan gyorsan felfedezték, hogy a legjobb tudásuk is kevés ahhoz, hogy gyors sikert érjenek el. Ezután visszafogták a lendületet, és ritmusban összedolgozva fárasztották ellenfelüket, várva, mikor hibázik. Ám a Seatlord túl jó volt ahhoz, hogy hibázzon, és így a csata egyre hosszabbra nyúlt. Kiverekedték magukat a főhangárból egy ajtónát, amely az energia központba vezetett. Futóhidak és függő konzolok nyúltak át széltében hosszában keresztezve egymást egy üreg fölött, amelyben soros generátorok húzódtak. A hatalmas teremben súlyos gépezetek búgtak, zümmögtek. A bizonytalan fény ellenyészett a gőzfelhők és az árnyékos részek között. A jedik és a Sith Lord a generátorok fölötti egyik futóhidon vívták tovább a küzdelmüket, és a fényvás csengvebonga verte vissza csizmáik dübbenését és fémkardjuk csattanásai. Egyedül az energiaközpont belsejében, a tídektől és a megszállóktól nem zavartatva, a csata intenzitása fokozódott. A Sith átszökkent a hídról, amelyen eddig verekedtek egy fentebbire, és különös arca fény lett a csata hevétől és a sajátságos gyönyörtől. A jedik követték. Egyikük előtte, a másikuk mögötte ugrott föl, így két oldalról támadhatták. Szinte végig verekedték magukat a teljes hidom, miközben villogó fényszabjáig szirkrákat szórtak szerte a fémről. Aztán standard kivillentette obi az egyensúlyából, és egy erőteljes rugással teljesen átlódította az ifjú a korláton. Kihasználva, hogy a Seat Lord obi foglalkozik, qui egy erőteljes rohammal Darth Maul is átkényszerítette a korláton. A Seat Lord lebukfencezett, és keményen érkezett egy néhány szinttel obi alatt lévő futóhídra. A zuhanás erejétől, vagy talán annak váratlanságától szemmel láthatóan elkábult, és qui érzékelve, hogy ez jó alkalom az összecsapás lezárására, leugrott utána. Azonban a Sith Lord pillanatok alatt talpraugrott, és szélsebesen menekülve új irányba vitte a küzdelmet. Ekkora már obi van is összeszedte magát, s már is iramodott mestere után, aki Darth maul üldözve rohant a futóhídon az Energia központ egy távolabbi kijárata felé. A Jedi Mester teljes erejéből rohant, karjával és lábával segítette mozgását, miközben a fénykartja fellevillogott. Mostanra alaposan elfáradt, szinte a végkimerülés határára jutott, de a szítlórd végre védekezni kényszerült, és ő nem akart lehetőséget adni neki, hogy összeszedhesse magát. – kiáltott utána Obi-Wan, próbálva utolérni, de a Jedi Mester nem lassított. Egyik a másik után suhantak ki a keskeny ajtón a folyosóra. Az eszeveszett hajsz a hevébe szinte gondolkodás nélkül cselekedtek, és már jól bent jártak a folyosón, mire rádöbbentek mi az. Lézerlövedékek vágottak lesz a merevítő oszlopról, és hosszú fénycsíkok osztották öt részre a folyosót. A lézerek akkor léptek működésbe, amikor a Sith Lord és a Jedi lovagok berontottak az ajtón. Dartmol, aki legelől haladt, jutott a legmesszebbre. A négyes és ötös fal között került csapdába. qui aki közvetlenül a nyomába luholt, egy fallal hátrébb ragadt. obi van pedig, aki meglehetősen lemaradt tőlük, még az első falon sem jutott túl. Az ellenfelek mozdulatlannal dermedtek a villogó lézerek között, s valamiféle kiútot kerestek, de nem találtak. Az energiaközpont olvasztó terméhez vezető szerviz folyosón álltak, és ezt a folyosót amutómat a lézerek védték az illetéktelen behatolóktól. Valószínűleg a folyosó mindkét oldalán lehetett egy-egy hatástalanító kapcsoló, ám azzal már elkéstek, hogy megkeressék. A jedi lovagok rámeredtek a lézertől szabdalt folyosó túlfelé lévő szítlóra, aki gonoszúrájuk rájuk vigyorgott. Ne aggódjatok, olvashatták ki sötét ábrázatából, nem kell sokáig várnatok rám jelentőség teljes pillantást váltott obi aztán térdelő helyzetbe ereszkedve meditálni és várni kezdett. Padmé Naberri, a Nabuki királynője, az udvarhölgyeivel, panaka kapitányjal és a katonáival sietve mentek végig azokon a járatokon, melyek kivezettek a főhangárból és a városon keresztül a palotába tartottak. Épületről épületre, folyosóról folyosóra meg kellett harcolniuk azokkal a rohamdroidokkal, amelyeket a tíd őrzésére hagytak hátra. Egyaránt találkoztak magányos droidokkal és egész osztagokkal. Semmi más nem tehettek, inkább csak kivágták magukat a harcból, de nem bonyolódtak teljes ütközetbe. Ennek következményeként kerülték a közvetlen alagutakat, és inkább kitérő mellékjáratokban nyomultak előre, ahol kevésbé volt valószínű, hogy droidokkal találkoznak. Eleinte nem volt más választásuk, egyenesen a palota felé tartottak, a főhangárban hangárban dühöngő harctól menekülve, remélve, hogy a gyorsaságok és a meglepetés segítségével átverekedhetik magukat az őrségem. Aztán, amikor ez nem jött be, a valamivel óvatosabb lett. Föld alatti alagutakon, rejtett folyosókon és összekötő hidakon közlekedtek, amelyek elkerülték az utcákon a tereken járőröző droidokat. Amikor felfedezték őket, a lehető legnagyobb gyorsasággal visszavonultak és meghúzódtak valahol, amíg a veszély el nem múlt. Végül sokkal hamarabb berélték a palotát, mint a Spadmé remélni merte. Egy konzolhidon át bejutottak az egyik őrtoronyba, majd a hatalmas termeken át a trónterem felé indultak. Valahol félúton járhattak, amikor egy csapat rohamdroid bukkant ki az egyik sarok mögül, és azonnal tüzet nyitottak rájuk. Padmé és társai a csarnok bemélyedéseihez és ajtónyílásaihoz lapulva viszonozták a tüzet, és kiutat kerestek. Egyre több rohamdroid érkezett, és szirénák szólaltak meg szerte a palotába. Kapitány! – kiabálta túl Padmé a füldepesztő csatazajt. – Erre nekünk nincs időnk! Panaka verejték arccal sietve pillantott körül: Próbálkozzunk odakint! kiáltotta vissza. Célba vette egy hatalmas ablakot, és szétlőtte a keretet meg az acélüveget. Míg az udvarhölgyek és a katonák többsége fedező sortüzet biztosított, a királynő, Panaka és fél tucatnyi testtől sietve kimásztak a széklődt ablakok. Azonban Padmé és védelmezői most zsák utcába jutottak egy széles párkányra, amely hat emelet magasságban húzódott egy robajló vízesés és a vízgyűjtője fölött, amely a palota körüli mesterséges tavacskákat táplálta. A királynő a kőfalhoz lapulva dühösen próbált találni valamilyen menekülési útvonalat. Panaka oda az embereinek, hogy használják a csákjáikat, és egy négy emellettel magasabban lévő párkány felé intett. A nábúiak csákjás kötéletséget húztak elő az övükből, felerősítették azokat a fegyverük csövére, és felfelé céloztak. A vékony kábelek vonagló kígyóként ki, az acélkarmok pedig belevájtak a kőbe. Padmé és emberei pillanatok alatt aktiválták a bevontató gépezetet, és a kábelek bekapaszkodva emelkedtek a fal mentén. Mögöttük a folyosón, ahol az udvarhölgyek és a náboi katonák feltartóztatták a rohamdroidokat, a lövöldözés egyre hevesebb lett. Pádmé nem foglalkozott a csatazajjal, kényszerítette magát, hogy menjen tovább. Amikor elérték a fenti párkányt, félrehajtották a kábeleket, és Panaka a fegyverével utat robbantott az egyik ablakon át az épületbe. Acélüveg és betonszilánkok hevertek mindenhol, ahol bemásztak a résen, és egy előcsarnokba találták magukat. Most már közel jártak az egyemelettel fentebb és néhány folyosóval arrébb található trónteremhez. Padmé heves diadalmámorban úszott. Mégiscsak sikerült fog a nejmoidi alkirályt. Azonban még a végére sem ért ennek a gondolatnak, amikor egy pár droid gördült elő a folyosó egyik vége felől, és mindkettő nagy gyorsasággal átalakult harci formájába. Alig néhány másodperc késéssel egy újabb páros jelent meg a túloldalom, lövésre kész fegyverrel. Az előálló droid gépies kongó hangor rájuk parancsolt, hogy dobják el a fegyvereiket. Padmé továzott. Nincs menekvés, ha csak ki nem ugranak az ablakon, ám ha ezt teszik, csapdába kerülnek a párkányon, és semmi esélyük. Megpróbálhatnák átverekedni magukat az ellenfeleiken, ám amíg viszonylag jó eséllyel küzdhetnek a droidok ellen, Erőteljesebb testvéreik ellen biztosan alul maradnának. Ebben a kínos helyzetben a királynőnek ihletett ötlete támadt, amelynek révén elkaphatják az alkirályt még ebben a szurult helyzetben is. – Dobják el a fegyvereiket! – Parancsolta a panaka kapitánynak és katonáinak. – Ezt a kört elvesztettük! Panaka elsápat. – De felség még! – Kapitány! – szakította a félbe Padme, és a férfi szemébe mélyeztette a tekintetét. Azt mondtam, dobják el a fegyvereiket! Panakak tekintete elárulta, hogy szerinte a királynőnek elment az esze, ennek ellenére mégis ledobta a fegyverét a padlóra, és intett az embereinek, hogy tegyék ugyanezt. A romboló droidok már is megindultak feléjük, hogy foggyul eltsék őket. Ám mielőtt odaérhettek volna hozzájuk, Padmé még sietve elküldött egy üzenetet a komlinkjén. Bízzon bennem, kapitány! Szólt oda a zavarodott panakkának hűvös, magabiztos hangon, miközben eltüntette szem elől a komlink egységet. A gangák számára nem alakult túl kedvezően a csata. Akárcsak a nábújjak, a gangák sem jelentettek komoly kihívást a romboló droidoknak. Lassan, de biztosan visszaszorultak, nem bírták feltartóztatni a megingathatatlan föderációs támadást. Itt és ott az ostromlott vonalak mentén repedések kezdtek támadni a védelmükben. Jar Jar Binks ezen pontok egyikénél tartózkodott. Egy ideig az ővé volt a legerősebb pozíció, hiszen a katonái fellelkesedtek az ő viselkedésén, amit tévesen halált megvető bátorságnak gondoltak, és ellentámadásba mentek át. Ám ez az ellentámadás túlságosan messzire nyúlt, és a rombolódroidok megjelenésével teljesen összeomlott. Jar, Jar és bajtársai végül megfutamodtak és visszazárkoztak odáig, ahol a maradványa lapult a gyengülő energiaparzs árnyékában, és reménytelenül próbálták rendezni a sorokat. Zsádzsár alól már régesrébb kilőtték a káduját, így most a saját lábán futott az életéért. Kétségbe esett igyekezetében, hogy minél távolabb kerüljön az őket üldöző romboló droidoktól, utolért egy menekülőkocsit, amelyen a ganga katapultokhoz használt energiagömbök tucatjait szállították. Megragadta a hátsó kilincset, és megpróbált felhúzóckodni az egyenetlen talajon pattogó zögykölődő járműre. Ám eközben óvatlanul legnyomta a kilincset, és az ajtó kitárult. Energiagömbök szóróttak ki vad össze és tucatjaival gurultak pattogtak mindenfelé. Zsárdzár kitért előlük, nehogy eltalálják. Neki sikerült, ám a nyomában igyekvő kevésbé mozgékony romboló droidoknak nem. Az energia gömbök fölrobbantak becsapódáskor, és egyik droid a másik után változott megolvad fém és szikra esővé. – Ez jó! – üvöltötte Jar Zsá mámorosan, ahogy a föderációs droidok imbolyogva próbálták kitérni a feléjük energia energiagömbök útjából. Máshol viszont a csata kellemetlenebb fordulatot vett. Romboló droidok törtek át a gangák sorain, megálltak a pajzsgenerátorok előtt, és újra meg újra belelődték a gépezetekbe. A generátorok a cipelő fanbák megrándultak, tédre rögtek, a generátorok füstölögtek és szikráztak. Az erőtér hirtelen megremegett és elenyészett. Ohm aki messze látónát figyelte a csatát, azonnal jelentést tett a Neimoidi irányító irányítóközpontnak. A föderációs tankok már is megindultak és ismét tüzet nyitottak. Amikor sziltábornok látta, hogy a generátorok kihagynak, rádöbbent, hogy a csatát elveszítették. A gangák tőlük telhetőt megtettek a nábuk irány nőjéért. A fővezér a törzskarához fordult és intett, hogy kezdjék meg a visszavonulást. Megszólaltak a harci kürtyök, hangjuk végig zengett a sztyeb fölött, és a teljes gangahagysereg hátrálni kezdett. Jar elkapott egy gazdáltan kádút, felküzdötte magát a hátára, és őrülten vágtatott a biztonságos mocsár felé. Azonban miközben átvágott egy csapad droid és tank között, a kádúja egyszerűen kirobbant alulla, és ő hanyat zuhanva nagyot nyekkent a legközelebbi tank Miközben az életéért küzdködve kapaszkodott a tankba, a csata vadul dühöngött körülötte. A tankban ülő droidok hamar rádöbbentek az ott létére, és a vezető úgy próbálta eltávolítani, hogy össze-vissza forgatta a tornyot. Azonban Zsárzsár eremi erővel csimpaszkodott a csőbe, szorosan magához ölelte azt, és nem volt hajlandó lepottyani. Segítsí, segítség, segítség, segítség! sikoltozta. Tarpas kapitány épp a tank mellett vágtatott a káduján, és ezt ordította Zsádzsának, hogy ugorjon le. Gellert kapott lézernyalábok vágottak le a tankról, és alig-alig hibázták el Zsárgyárt, aki keményen igyekezett lenni a félelmén és elszabadulni kétes helyzetéből. Fedelek nyíltak fel a tank oldalán, és fejek bukkantak elő. Zsárgyár szeme tágra nyílt, amikor látta, hogy fegyvercsövek merednek felé a nyílásokból. Végre ellökte magát a csőtől, és elrugaszkodott. A következő pillanatban esetlenül huppant a ganga mögé, aki azért maradt hátra, hogy megmentse őt. A kádú egy pillanatra megtántorodott a kettős teher alatt, de aztán visszanyerte egyensúlyát, és sebesen eltrappolt velük a tank közeléből. Mindenfelől robbanások hallatszottak, a fűcsomók röpködtek a levegőben, és Jar Jar Binks átfont a karjaival lovastás derekát, és miközben behunyta a szemét, hogy ne lássa a körülötte tomboló káoszt, biztosra vette, hogy beköszöntött a vég. Anakin Skywalker időközben a Nabooi és Föderációs vadászgépek közelharcának kellős közepén cikázott. Még mindig azon küzdött, hogy kikapcsolja a robotpilótát és nem bocsátkozott harcba az ellenséggel, már csak azért sem, mivel a gépe minden egyes alkalommal vad, kitérő manővereket hajtott végre, valahányszor lőtávolságon belül került volna. Vadászgépek robbantak fel körülötte mindenhol, némelyik olyan közel, hogy szinte látni vélte a darabokat, ahogy azok elrepültek a pilóta fülke fölött. – Hű, fiú, ez meleg helyzet! – lehelte, miközben egyik kapcsolót a másik után kattingatta a műszerpulton, és közben a gépe hol megrándult, hol pedig imbolyogni kezdett a váratlan beavatkozásoktól ám ezen próbálkozásai közben megismerte a vezérlőpultot, és nagyjából meg tudta állapítani, hogy a különböző kapcsoló gombok és fogantyúk mire szolgálhatnak. Mindezek tetejébe a lézerágyúkat aktiváló tűzgombok beragadtak, és bárhogy próbálkozott is, nem bírta visszahúzni azokat. Arthur éles polására felpillantott, és azt látta, hogy egy federációs vadászgép zúg vele éppen szemben. Artú, Arthur, kapcsolt ki a... Az asztromechanikai droid eszeveszett füttyögése elnyomta a mondat befejezését. – Nálam a vezérlés! – kiáltotta anakin megrökönyödve. Megrántotta a botkormányt, átkatintott egy kapcsolót, és ütközésig tolta a gázkart. Legnagyobb meglepetésére és megkönnyebbülésére a vadászgép valósággal megugrott alatta, elzugott az ellenséges gép orra előtt, és belerohant egy másik űrcsatak a Igen! – Kiabálta Anakin, szinte örjöngve. Én vezetem! Ez a teműved, Artu! Az asztromechanika hidroit kurta sorozattal válaszolt. Anakin a szemöldökét összehúzva olvasta a kijelzőt. Visszamenne a Nábura? Felejtsd el! Vágjon azt mondta, maradjak ebben a pilóta fülkébe, és én ezt teszem. Kapaszkodj! Lelkesedése elhomályosította józenesét, és egyenesen a csata közepe felé záguldott. Repülés ösztönei azonnal visszatértek, és úgy érezte, ismét egy gondola versenyek van a tatuinon, egy a hajójával, és semmi más nem érdekli, csak a győzelem. Megfeledkezett a fogadalmáról, hogy megóvjak Kaigont és Padmé életét. Ők túl messze voltak tőle, hogy gondolni tudjon rájuk. Csupán azt számított, hogy az űrben repül egy vadászgépen, és itt a nagy lehetőség, hogy valóra váltsa álmát. Egy ellenséges gép tűnt föl a látóterében. – Fogolckodj, Artu! – betette hátra. – Szétlövöm azt a fickót! helyzetbe siklott a föderációs gép mögött, és csak ekkor jutott eszébe, hogy a lézerágyuk vezérlő gombjai beragadtak. Eszelő sietséggel kapkodva kereste a kivoldót. – Melyik az Artu? – kiabált. – Hogy lőjek ezzel az izével? Artudi túva túlfütyögetett. – Melyiket? – Ezt? Megnyomta azt a gombot, amelyiket az asztromechanikai droid jelezte, de ahelyett, hogy biztosította volna a tüzelőszerkezetet, a vadászgépe még jobban megugrott és elzúgott az ellenséges hajó mellett. Hú! zihálta Anakin csalódottan. Immár a föderációs vadászgép volt ő mögötte, és már is tüzelő pozícióba állt. Anakin keményen félrelántotta a botkormányt, elszáguldott a hatalmas föderációs csatahajó mellett, s egy sorozat, kitérő manővert hajtott végre. – Az nem a biztosító gomb volt! – sikoltotta a fiú az interkomjába. – Hanem a gyorsító hajtómű! Ártuditú szégyenlősen fütyülészett. Az ellenséges vadászgép már ismét a nyomába szágódott és egyre közeledett. Anakin élesen megdöntötte a gépét jobbra, s ívet leírva ismét a csatahajó és az ott nyüzsgő vadászgépek felé vette az irányt. Átállította a stabilizátorkarokat az ellenkező állásba, aztán maximális sebességre kapcsolt. Ártuditu kétségbe esett sipolást hallatott. – Tudom, hogy bajban vagyunk – kiáltotta vissza a De csak kapaszkodj! Csak úgy kerülhetünk ki ebből az űrzavarból, ha előbb belerepülünk. Maximális sebességgel szágódott az irányító központként szolgáló csatahajó felé, és szinte húzta maga mögött az ellenséges gépet. Lézerlövedékek suhantak el hajszárnyira mellette. Még kivárt egy pillanatot, majd amikor már olyan közel került a csatahajóhoz, hogy a kereskedő föderáció festett emblémája a hajóidon szinte az orra előtt emelkedett, bekapcsolta a fékező rakétákat és teljes erejével jobbra rántotta a hajót. A vadászgépe művek csak nem leállt, és egy szívszorító pillanatig eldobott kőként hullott tovább, mielőtt stabilizálódott. Viszont az ellenséges vadászgép pilótájának már nem volt ideje reagálni erre a manőverre. Elzúgott mellette, egyenesen belerobbant a csatahajó oldalába, és tüzi játékként robbant millió darabra. Anakin visszakapcsolt normál meghajtásra, megfordította a gépét, és új ellenfél után kutatott. A pilóta fülke fedelén át látta, amit egy maroknyit nábui vadászgép a kereskedő federáció zászlós hajóját támadja. Rickoli hangja hallatszott az interkomból. – Bravo, három! Tiéd a központi híd! – Vettem, bravo, vezér! – jött a válasz. Egy négy gépből álló osztaglódult a csatahajó felé folyamatos lézertüzet zúdítva rá, de a hatalmas hajó védő pajzsai asztalanná tették az erőfeszítést. Két gép belerohant az tűzbe, és szétrobbant. A maradék kettő visszavonult. – A pajzsuk erős, kiáltotta idegesen az egyik túlélő pilóta. – Nem bírjuk áttörni! – Anakint időközben ismét megtámadták. Egy újabb föderációs vadászgép szúrta ki magának és üldözőbe vette. A fiú ütközésig nyomta a gázkarokat, és a záslós hajó törzse mentén száguldva kanyargott annak vágataiban, és kerülgette a kiálló részeket, miközben folyamatos lézertűzzel szórták meg hátulról. Tudom, hogy ez nem gondol a verseny, csattant fel Anakén, amikor az asztromechanika hidroid korholó füttyentéseket hallatott. Ám a mélyén úgy érezte, mintha az lenne. Féktelen jókedv áradt szét testében, miközben az ő tűldöző vadászgép elől cikázott a csatahajó törzse fölött. A csata intenzitásától megemelkedett az adrenalin szintje. Sehol máshol nem lett volna szívesebben ebben a pillanatban. Ám ekkor elfogyott a szerencséje. Már a csatahajó tatjánál járt, amikor egy lézelsugár telibe találta, és gyomorszorító pörgésbe billentette r ismét felsipolt, és Anakin kétségbe esetten küzdött, hogy visszanyerje a gép fölött az uralmát. Átkozott köpedék sziszegte a fiú, és megpróbálta stabilizálni a gépet. Egyenesen a hajó törzs felé pörgött, és visszahúzta a gázkadókat, hogy kikapcsolt hajtóművekkel lebegve susszontóba. Túl későn lett túlra a gépen ahhoz, hogy visszaforduljon, és a gépe orra egyenesen egy hatalmas nyílás felé mutatott a csatahajó közép részén. Ágyú tűz cikázott körülötte, ahogy a zászlós hajó fegyverzetét kezelő droidok megpróbálták leszedni, de ő elzúgott előttük egy mikroszekundum alatt, és beszágódott a hajó roppant méretű főhangárjába. Miközben teljes erővel átváltott fékező rakétákra csapatszállítókat, tankokat, vadászgépeket és halomba rakott tartalékanyagokat kerülgetve igyekezett a levegőbe maradni, miközben leszálló helyet keresett. Artuditu vadul füttyögött. Próbálok megállni! kiáltotta Anakin válaszképet. Hó, hó, próbálok! A gép a padlónak koccant és visszapattant. A fékező rakéták teljes energiával próbálták kiegyensúlyozni. Egyre rekeszfal fal fel előttük, elzárva az utat. Anakin csonkkocsokató erővel letette a gépet a fedélzetre, és ott tartotta, miközben fémes csikorgással szánkóztak le egy rampám. A gép lelassult, félig elfordult, de végül is teljesen megállapodott. A hajtóművek kihagytak, aztán véglegesen leálltak. Arthur megkönnyebbülten füttyentett. – Jól van, jól van! – Annak én magában bólogatva. – Leszálltunk. De most már gyújtsuk be ismét a motorokat, és tűnjünk innen. Lehajolt, hogy beállítsa az üzemanyagadagoló kapcsolókat, és aggódra vette szemügyre a vezérlőpanel kijelzőit. Az összes lámpa vörösen világi tártú. Minden túlhevült. Épp a hűtőrendszert aktivizálta, amikor Arthur D2 figyelmeztetően sípolni kezdett. A fiú felemelte a fejét és kinézett a hangárba. Ho-ho, motyogta halka. Tucatnyi rohamdroid közeledett feléjük lövésre készen tartott fegyverrel. Elzárták az egyetlen menekülési útvonalat.